притьмом зірвавшись на ноги, метнулася назад на кухню. «Що? Тобі мало попереднього до носа? Уб'ю!» Макс, оттямившись від шоку, звівся на ноги і подався слідом. Упинившись на кухні, він здригнувся. Марина стояла, притиснувшись до газової плити спиною. В руках у неї виблискував велетенський кухонний ніж. На жінку страшно було дивитися. В її очах так само холодно відсвічувала якась майже звіряча, відчайдушна рішучість. Ану, спробуй, підійди. Ага, відь мене зілля, то ти за ножа хапаєшся. Думаєш, боюся тебе? зупинився Макс у дверях. «Ти вже як твоя мамоня? Хижаки! Я завжди чув, що у цій хаті пахне кров'ю. Хочеш із мене її пустити, га? Хочеш? А ну, давай! Не підходь, я вдарю! І це за все те добро, що я для вас зробив!» Із докором кинув Максим, але все-таки зупинився на півдорозі до Марини. «Ти п'яна скотина, Максе! Я ніколи з тобою нічого доброго не знала! За що ти мене бив, га? За що? А ти не знаєш?» Єхідно мовив той і знову рванувся вперед. «Стій, бо заріжу!» – історично крикнула Марина. «Як веприка заріжу, бо ти вже мені ось де сидиш!» і Марина тупим боком леза провела собі по горлянці. «За що бив, питаю? Можеш пояснити?» «Навіщо в КГБ ходила?» «Я? Навіщо все їм розказувала?» «Про бабу, про ті кості під вікном, га? У тебе розум є?» «Змилуйся, я нікуди не ходила!» «Нікому нічого не розказувала!» – видихнула Марина, і Макс побачив на її обличчя щире здивування. Одначе така реакція ще більше розгнівала його. «А звідки вони знають?» «Скажи мені, звідки вони знають про те, що в бабиній кімнаті смердить? Що я проклинав твою дорогу мамуньку, котра вже мені в печенки в'їлася, га? Звідки в них такі подробиці?» «Макса, я...» «Я нікому нічого не розповідала!» – вперто повторила Марина. «Нікому і нічого! Затям собі!» Чоловік посеред кухні важко супів. Горілка кликала його до цієї істоти з ножем у руках, щоб помститися і за приниження там у присутності русявого іронічного кагібіста і за своє нинішнє роздратування. Відтепер же клопотів не оберешся. Та щось підказувало йому зупинитися. В очах дружини він бачив тривогу й страх. Але не від його теперішнього стану, не від бійки, а від моторошного запитання, яке щойно зависло у нетривкій тиші. Годинник цокав, здавалося на всю хату. В своїй кімнаті голосно зітхнула Клавдія Огром'як. Максим подумав, що стара може чути усе до останнього їхнього слова. «Тебе що? Викликали в КГБ?» Прошепотіла сполотніла Марина і опустила ножа донизу. «Не твоє собаче діло!» – бурхнув у відповідь Максим. Сотня запитань без відповідей. Крутилися в його мізках. Якщо не Марина, тоді хто? В баба, слава Богу, не піде. В КГБ писати доноси. Ну, скажімо, про сварки в хаті? Ніхто ж не церемониться. Верезки зараз чути, мабуть, на всю околицю. Могли настукати сусіди. Про сморід і знущання над клятою тещою теж. Ну, наприклад, стара Світлана Лебезун. Але чому історія із отим Німчийськом крутиться саме навколо їхньої хати? Причому тут Клавдія Огром'як. Що саме? Яка таємниця криється в біографії цієї осоружної бабери? Чи відомо щось Марині? – Кинь ножа і ходи за мною! – наказав уже спокійніше. Жінка подивилася на нього з підозрою. «Бити не буду! Йди сюди!» У кімнаті було прохолодно. Макс гепнувся на диван, аж заскрипіли пружини. Удивлявся в жінчине обличчя, продовжуючи голосно супіти. Та зупинилася біля дверей, не наважувалася наблизитися, бо знала, у такому стані чоловік буває дуже підступним. Простіше кажучи, нами зацікавилися, глухо озвався Макс. Хто? Не став дурних запитань, мене викликали, зрозуміла?